Далі цернокнижник заговорив уже просто до мене, дивлячись пильно у вічі мої. «Хай лякає вона тих, що звикли валятись на перинах м'яких, дум чужих і чужих мудрувань. Ти не бійся її, якщо вперто, як тінь, невідступно, скрізь на тебе чатує вона і спочинку тобі не дає. Хай вона неясна, хай туманна, хай навіть страшна, бережи її ревно». Вона перебродить і стане як промінь. Чорнокнижник раптово замовк, ніби пам'ять його зрадила, сів на стілець і скрушно зітхнув. Слухаєш вірші, а думаєш про щось інше, по очах бачу. Якусь важку думку ти приховуєш зараз. Так, погодився я, дуже багато думок приховував, гнітив і приборкував болючим мовчанням. Старий докірливо глянув з-під густих брів Ніби не знав, що думки приховувати від старших не можна Знав, як же не знати Але й про старших я виносив думку недобру, лиху, гнітючу, як хвороба Про закон щирості забув Забув, що лукавити не можна Забув, що думки приховувати від людей у нас суворо заборонено Нічого я не забув і переконаний, що це одна з наймудріших заборон. Але ж я такий не один. Інші теж продовжують обманювати і дурити, а щирих думок бояться, як вогню. У молодості я так думав, але у мене було більше підстав. І ще послухай, правнуче коханий. До всіх, до всіх, у кого почали родити думи, як бруньки на вітах, до всіх, до всіх, Кого вже почало світіння правди вабити не згасне, Звертаюсь я і говорю слова, важкі слова. Я їх багато літ в душі носив, Перестраждав і зважив. Якщо каміння з ними порівнять, Каміння здасться пухом лебединим. Ось ці слова. Густий липкий туман тебе оплутав, Придавив, обхмарив. Тебе весь час обманюють, і ти – Обманюєш, обдурюєш і брешеш. Якби обман був сивим, як туман, Весь час над світом нависав би вечір, Марудно-сірий вечір непогожий, Туманний вечір, як пролог до ночі, До мертвої, глухої, злої ночі. Спасибі!» – невдячно обірвав я чорнокнижника. «Від ваших віршів нафталіном тхне». Нині вже ніхто не пише про такі істини букварні. Навіщо грюкати у відчинені двері? Кому тепер не відомо, що суспільні лади, які примушували людей приховувати горіння мозків і кипіння душ, самі собірили могили? Все, що гнітилося і приховувалося в душах, з часом набирало пекельної вибухової сили і в критичні моменти ламало хребти. І провалювало голови тим, хто примушував людей ховатися з думками. Слова мої були недобрими, але щирими. Правдивість букварних істин випробувати на собі я мав нагоду. Приховані думки мене самого лед не знищили, та й череп мій, правду кажучи, уцілів випадково. Постраждала по-справжньому лише одна дівоча голівка, холодна, бездушна, кам'яна. Але поки що про чорнокнижника Годі. Про нього ще буде мова. Скажу кілька слів про свій нерозумний вчинок. Ота розтрощена кам'яна голівка, то по суті не злочин, а лише кінець його. Останній вибрик у довгій марудній клоунаді, яку я грав без перепочинку півроку. Ще ніхто не знає, що судити мене доведеться не за неї, не за ту прекрасну голівку. Судді і вчителі, напевне, готують якусь легку покару, дбаючи про те, щоб вона була повчальною для інших. Збираються розіграти таку собі виховну інтермедію з тривіальною моралью. Громадське добро ні, не можна. Красу плюндрувати гріх, бо та краса, мовляв, належить усім, багатьом тішить душі. Хтось із балакучих адвокатів барвисто викладе думку про те, що мій злочин по суті не злочин, а екстравагантний вияв священного незадоволення молодого художника творінням рук своїх. Безгрішне заблудження у виснажливих творчих шуканнях.